Mescid, həmçin məliyyəm, əsir və ya əsir kimsinin mescidə bağlamak olar, o məsələdən toxunur. Yəni, məsələdən birdən əsir düşüb, ağlamdır, mescidə bağlayıb, saxlama olar onu bir müddət. Burada əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Fikirlərsən, ən çox rivayət və ən sahabidir. Ən çox. Və bəziləri deyiblər, Əbu çox təəcriblidir bu cür, çox rivayət iləsin. Deyilər, 5 min. Yəni, gök 5 min. Rivayət və təəcriblənir. Lakin, bu təəcribli deyil. Belə, məsələn, adamlar ki, məsələn, danışırlar, ştablara baxanda ilə lağırlar var, məsələn, danışanda da 30 min rivayət edib. Onu 5 min, 30 min. Bu 1 İkinci də o hədisləyə ki, Əb-ı Hürəyv rivayət edib, o hədisləyə hamızın əhlübəyət rivayət edib. Əhlübəyətin yonuna gəlib. Ona Əb-ı Hürəyvə ne deyib, Çünki hansı hədisi Əb-ı rivayət eləməyən hədis. Eləmirsənəsə, həmən hədis əhl-i beytin yoluna gəlir. Ona görə, yəni, Abu Hurayr adı yəndə təəccüb Abu Hurayr 5 min, hələm azdır 5 min. Məsələn, söhbət əyəbələ etsin. Hənsinlə, Rasul sallallahu da duasıydı onudur. Həm elm öyrənməyə, həm də xüsusən hisslə. Onu görə sahabələ, Rasul sallallahu sallallahu sallallahu sonra. Yoxlaymaq üçün yenə soruşurlar bir-iki hədisi, çarşdırırmaq üçün, lakin görürlər və Xureyra necə eşidib, o türdə nəqil edir. Çünki şikayət edirdi bir gün Rəsul sallallarına, ya Rəsulullah, hefsim zəifləyib. Peyyambər salsın, dedi ki, rida üstündəki parçayı da atırdılar üstündən, çünki kasıb idi, radiyallahu anhü, paltar yox idi danışanlar kimi dənə əskidi bağlayır da alt tərəfin övrətini örtmək üçün, bir də əskidi üstündə atmaq. Və daimə feyamda salsın yandıydı. hicrətin 8-ci ila, 7-dən, 8-dən sonra İslamı qabulleyib. Lakin, hələ bunun görə həris idi elmə. Və əmrəsən, sahabələrdən də həmişə soruşar da, onu görə görürsən, Əbu Huley rivayət Məkkə devrin, olan rivayətləri, olan hadisəni. Eşidib sahabidən. Aydın ol, Demir ki, kimlə işlən, İbn-i Bastanaqı evlisindən əsələn, Ababaqırdan, Ali'dən, hələ ki rivayət edir və bu sahabələrində bu evdə o sahabələr. Çünki sahabələm sadildir. Dərin nədir? Allah s.ə.qələ onlardan razıdır. Allah s.ə.qələ azalından razı olmaz. Ona görə, və əmçinə əhl-i beyt də, radiyallahu anhun rivayətdəndir, bu xureyədən ədistə rivayət ediblər, xureyədən götürüblər. Burada radiyallahu anhun var da azından çox vaxt gedib Məkkəni qıraqlandı, oturardı, azından utanırdı. Öğüşələri bildirilər ki, oynayırlarla, sırla belinə, addan çürdilər. Bu da deyibdir, vallahi oynama, azından belə olmuşam. Və çox vaxt hamı gələndə öz işlərini məşğul olar ki, əlb, heç nəyə yoxdur. Oturardı çoxa, Peyğambar salsın yandan. Radəllahi məhəm. Və burada deyir ki, bəs bir dənə cinlərdən biri Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem hə, bəs e, bir gün cinlərdən biri gəlmişdi namazı kəsimək üçün. Bir gün salsın deyir. Və Allah taala mənə mümkan verdi Tuttum onu və istədim, bağladım, istədim ki, bağlayam meçidin bir sütununda və e, söhbət axşam vaxt olur və Peyğəmbər sahəsini deyil ki, istədim tutum onu bağlayam meçidin sütunlarından birinə ki, səhər qalxıq görsün nə qəmin gələnlər və sonra, lakin, sonra yadıma düşdü ayə, Suleyman Aleyhisselam, qardaşım Süleyman Aleyhisselamın, yəni Süleyman Aleyhisselamın, yani Aleyhisselamın bəsdən ayə. Allah Subhanahu Taala bəyir ki: "Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Yəni Süleyman Aleyhisselam dua edir Deyir ki: "Ya Rabbi, məni mənə, mənə elə mülk ver ki, o mülkə heç kəs təcavüz Və cinlər də Süleyman üçün idi. Və Bıraxıq. Və bu düz rüva et, göstərir ki, yəni bağlama olar. Əsir, bir şey bağlama olar meçiddə. Və cin də, bilirsiniz ki, görünməyən məxluqdir, ona görə cinlə min hərfi orada var. Ərəblər, əgər bir şey görünmürsə, o sözlərdə fikir versən, çox vaxt cinlə min hərfi olmalıdır. Məsələn, Cin cin nə Görünmür? deyir, ananın bətində olan uşağı deyirlər cənin. Ananın bətində olan şə. Cənnət. Adında. Yəni çox vaxt Ərəb dilində görünməyən şeylərdə ç, غ, məhərfə var. Yaxşı. Deməli cinlər də məxluqdur ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Olar bədə innahu yaraqu, quwwa və bizi o, o əraf imiyyətdir lakin biz olayı görməyik və onlar cürbə cürdir balaca da var, böyük də var onlar fərqlənir bizdən lakin müəyyən şeylərdə bizdə oxşayıırlar məsələn, yemeqləndə, içmeqləndə evlənməkləndə çox artmaqlarında aynındır e, məsələn, mələklər xüsusən mələklər yiyib içməz elə deyib Lakinlər yox, cinlər, cinlər bizə yaxındılar biraz. Ona görə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Cinləri və insanlara yaxdıq ki, yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər". Biləsin, mənə cinlər də onlar çıxdı qiyamət olar, onlar onlar da soruşulacaqlar. Onlar da cənnətə, cənnəmmə girməyə bilərlər, inşallah. Yəni var mömini, kafiri, həm orada var firqələr və s. və O varlanda var elmi tələbələri. Və sairə, yəni bizdən fərqləri çox azdır. Çox şeydə bizə oxşuyurlar. Münafıq. Yəni, münafıq təbiidir, münafıq da olmasa yaxşı olmaz. Deməli, o rivayət göstərir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) istədi başlasın. Buxari rəziyallahu anhu, Bu rivayeti gətirir ki, Rəsul s.ə.əb-i Qureyədən radiyallahu ənhu, qarda göstərir ki, olar məciddə bağlamaq. Lakin, sonra daha aydın etmək üçün və bir dənə məsələ də artırır, daha aydınlaşdırmaq üçün bu məsələ ki, bir deyə bilər, acindir, insan olmaz, gətirir başqa bir məsələ, buyurur, Bəb əl-ixtisəl idə əsləm. Əgər təslim olsa, yəni, müsəlmin olsa, çinmək, quslanmaq, və əsiri bağlamaq həmsin cin Və burada adam indi gətirəcək əsir, hansı ki Peyğəmbər sallallahu bağlatdırır məsciddə. Və burada yenə Əbu Hüreyrə şəhri səhabi rəziyallahu anhu və ki, Peyğəmbər sağlasan bir gün bir dəstə göndərir nəş nəş tərəfə. Nəş tərəfə göndərir və bu nəş tərəfə göndərən adamlardan adamlar bir dənə əsir gətirirlər özlərinə. Bəni Hənifə qəbiləsindən və əsrinin adı olur Sumamə, Sumamət ebin Uthəl, özü də hələ müsələman olunur. Və bağlayırlar meçidin bir sütununda. Mədinədə. Mədinədə, hə. Məkkədə meçidə yox ilə. Və Peyğəmbər salısa onunla söhbət edir, sonra çıxır onun yanına deyir ki, açın Sumamə əllərin. Və açırlar sahabı elə, görürlər, Sumamət çıxdı bayraq və getdi bir yerdə çimdi qüslandı və daxil oldu məscidə və dedi ki əşhedü an la ilah və əşhedü anna muhammadun rasulullah. Tửr rahimehullah ürə vaçi gətirdi ki adam da olar əsir bağlamaq məsciddə inşallah. Əgər təbi əgər yəni başqa yer imkan olmasa və şahadat elə olsa. Aydındır? Bənim üçün göstərir ki müsəlman, yəni İslam İslamə gələndə kimə Sonra şahid və bahar əfsəldir. Aydınlıq. Və sonra rahmetullah burada şərəfli səhabələrdən radıallahu anhum o vağda rivayet edilir, peyğəmbər başqa hədislə məsələlər o ayət alsın gələndə Allah bilsin.